Нерозгадане Спочатку вигадав, потім утопив Історія знає багато випадків, коли багатообіцяючі ідеї розбурхували свідомість невтомних дослідників упродовж кількох тисячоліть До них належить і легенда про Атлантиду Перші відомості про неї сягають IV століття до нашої ери коли давньогрецький філософ Платон згадував цю землю у своїх знаменитих творах – Тімей і Критій. Згідно із цими оповідями, предок Платона Критій дізнався від грецького мудреця Солона про його бесіди з єгипетським жерцем, у яких згадувалася таємнича країна. Платон зазначає час катастрофи, коли вона безслідно канула в морські глибини – 9 тисяч років тому тобто в середині десятого тисячоліття до нашої ери. Жрець стверджував, цей острів, що лежить за Геракловими стовпами, перевершував за своїми розмірами Лівію й Азію разом узяті. Уся його територія і ряд прилеглих земель перебували під владою Союзу царів. У самісінькому центрі стояв храм Клейто-Посейдона, довкола якого височіла золота стіна. Був і храм, присвячений одному Посейдону, адже, за словами Платона, саме він отримав володіння Атлантиду. Зовнішню частину храму, розповідає філософ, атланти виклали сріблом, а на прикрашання фронтонів не пошкодували золота. Із коштовного металу було зроблено і статую Бога на колісниці, в яку були запряжені шість крилатих коней. У повсякденному житті Атланти займалися вирощуванням сільськогосподарських культур. Поля вони зрошували за допомогою системи каналів. Будували морські кораблі, виплавляли й обробляли метали – золото, срібло, мідь, олово, бронзу. Їхній добробут зростав, а з ним збільшувалася й могутність усієї Атлантиди. Поступово вона заволоділа Лівією – сучасна Північна Африка до Єгипту та Європою до Тірренії або Етрурії. Невдовзі Атланти вирішили одним ударом підкорити всі країни на схід від Гераклових стовпів – Гібралтарська протока. Боротьбу із завойовниками вів Союз Еллінів на чолі з Афінами. Але пізніше, через набувалі землетруси і повені, одного дня вся військова сила Афін була поглинута розверзнутою землею. Атлантида ж зникла – Поринувши в безодню, ще в давнину з'явилися як прихильники, так і супротивники легенди про Атлантиду. Гіпотезу про її існування підтримували деякі вчені авторитети античного світу, як Пліній Старший і Діодор Сицилійський. А от найзапеклішим супротивником став учень Платона, видатний філософ Аристотель. Він вважав, що Атлантиду вигадав його шанований учитель для ілюстрації своїх переконань. Про це Арістотель висловився досить точно і красномовно. Хто її вигадав, той її і втопив. Як-то кажуть, і кінців воду. Чи знаєте ви, що суперечки про Атлантиду не стихають і дотепер? Кількість праць, присвячених цьому питанню, перевершила 5 тисяч. А гіпотез про її справжнє місцезнаходження вже не один десяток. Не раз дослідники і мандрівники вирушали на пошуки легендарної землі. Але жодна гіпотеза поки що не підтвердилася. Сьогодні більшість учених вважають Атлантиду або плодом фантазії Платона, або міфом, що виник на основі спогадів про реальний стародавній катаклізм. Таємниці Кносса Крит – острів у складі сучасної Греції, вважають найдавнішою морською державою. Переважну частину його населення становили мінойці. Ця умовна назва, як і термін мінойська культура», походить від імені героя стародавньої міфології – царя Міноса. Згідно з переказом, він заснував на Криті кілька міст, включаючи легендарний Кнос. Це було найважливіше місто цивілізації. Від нього в різні кінці острова вели дороги. Тут збудували величезний царський палац. За легендою, на його околицях розташовувався лабіринт Дедала, де був ув'язнений син Міноса – Мінотавр. У перекладі – бик Міноса. Напівлюдина – напівбик. Могутність Кноса базувалася на сильному флоті. Найвищого розквіту Кнос досяг у період від 1700-го до 1470 років до нашої ери Однак, близько 1450 року до нашої ери Його будівлі загинули, а флот, ймовірно, був знищений Учені поки що не можуть однозначно відповісти на запитання Про причини загибелі міста Припускають, що це сталося в результаті гігантської природної катастрофи Наприклад, виверження вулкана про це свідчать сліди пожеж і руйнувань, виявлені при розкопках, а також незавершені ремісничі вироби і покинуті на полях знаряддя праці. Досліджувати КНОС археологи розпочали на початку минулого століття. Невдовзі були виявлені руїни знаменитого царського палацу за 5 кілометрів від сучасного адміністративного центру Криту – Іракліона. У минулому це була велична споруда з безліччю зал розташованих на різних рівнях і сполучених коридорами та сходами. Стіни її тронної зали прикрашені грифонами, міфічними істотами стулубом лева, головою орла і крильми. Але найдивнішим є те, що переходи в палаці зроблені в несподіваних місцях, а деякі коридори ведуть у глухі кути. Учені дотепер не знають, для чого було потрібне таке складне планування – Час стійко зберігає ще одну таємницю стародавніх цивілізацій. Чи знаєте ви, що повернув в кнос із небуття британський археолог Еванс, який спробував реконструювати палац із залишки самого міста, відновивши багато втрачених елементів? Кам'яне місто посеред Великого океану У західній частині Тихого океану розташована держава Федеративні Штати Мікронезії. Вона розпростерлася на величезній відстані – 2500 км, а складається із 607 островів, загальна площа яких усього лише 701,4 квадратних кілометра. Це можна порівняти з територією одного міста. На розміри островів указує й назва країни – Мікронезія, що в перекладі з грецької означає маленькі острови Припускають, що предки мікронезійців припливли сюди з найближчих островів Зокрема, із зонських та філіппінських Згодом вони досягли відносно високого рівня розвитку Про це свідчать руїни стародавнього кам'яного міста Нанмадол Біля південно-східного узбережжя острова Понтеї Воно зведене на великих блоках облицьованих багатотонними базальтовими монолітами. Вага одного з каменів фундаменту становить 50 тонн. Вони мають природну форму у вигляді багатогранних призм. За уявленнями місцевих жителів, місто було центром середньовічної держави саудаларів. Але, за словами фахівців, усе не так просто. Адже для зведення на нанмадол мадол використовували тисячі монолітів, які розміщувалися на іншому боці острова. За іншою версією, вони були залишками більш ранньої споруди. Для їхнього транспортування способом хай потрібно було мобілізувати цілу армію робітників. До того ж, частина монолітів була піднята на висоту 3-5-поверхового будинку. У середньому за висотою стіна має 8 метрів, а місцями сягає 18 метрів. У Тихому океані такі циклопічні будівлі споруджували тільки на легендарному острові Пасхи. Як завжди в таких випадках, унікальна споруда обросла всілякими, часом фантастичними здогадами. Так, відомий російський журналіст і письменник-публіцист Новіков припускає, що кам'яні споруди були зведені надзвичайно давньою цивілізацією, яка загинула в результаті Всесвітнього потопу. Автор путівників Чилдрес вважає, що Нан-Мадол – частина гіпотетичного материкали Мурія, який поринув у безодню Індійського океану. А Черчвард стверджує, що місто – залишок нікому невідомого континенту Му. Найбільш реалістичним виглядає припущення, що Нан-Мадол побудували не предки місцевих жителів, а заїжджі, точніше, заплили сюди чужоземці – це могло статися в середині 8-го століття, коли відбувалася велика міграція жителів Зонських островів. Вони могли використовувати більш досконалі прийоми будівництва і створити такий загадковий витвір. Чи знаєте ви, що частина міста збереглася до нашого часу на групі невеличких острівців штучного походження, сполучених рукотворними каналами? Частина перебуває на глибині до 20 метрів. За переказами, тут живуть духи, які не дозволяють піти живими тим, хто вторгнеться до їхнього святилища. У пошуках золотого міста У 1492 році сталася знаменна подія. Христофор Колумб уперше ступив на земну твердь відкритих ним островів, розташованих поблизу Америки. Слідом за ним на нові землі вирушило безліч європейців. Серед них були авантюристи та романтики, завойовники й мандрівники, пройде святий лицарі. Усю цю різношерстну компанію об'єднувало слово Конкістадор. Так називали учасників загарбницьких походів в Америку. Більшість із них прагнули одного знайти золото. В Америці перед конкістадорами відкрилися нові країни природа яких разюче відрізнялася від європейської. Це породило масу легенд і небелиць. У збудженій уяві конкістадорів вигадливо переплелися захоплюючі індіанські перекази і образи героїв лицарських романів. Їхній ентузіазм підігрівався розповідями про чудесну країну Ельдорадо. У перекладі «Золотий, позолочений», «Про сім золотих міст», «Про джерело вічної молодості», та інші дивовижні речі Багато експедицій, негаючи часу, вирушали на їхні пошуки Проникаючи все далі в глиб материка І підкоряючи місцеве населення У Північній Америці їм удалося завоювати імперію Ацтеків Територія сучасної Мексики А в Південній – державу інків Територія сучасних Перу, Болівії та Еквадору При цьому багато конкістадорів казково збагатилися так, підкорювач інків Пісарро в обмін на свободу захопленого ним верховного правителя отримав небачений викуп – кімнату, щерть заповнену золотом і сріблом. Але завжди знаходилися обділені конкістадори. Вони жили надією знайти жадані золоті міста, адже в них скарби так само звичайні, як у європейських містах брукняк. У 1540 році на пошуки скарбів вирушив іспанець Васкес де Коронадо. Діставшись місцини, де жили індіанці Пуебло, він дізнався ще про одне багате місто – Ківіра. Незважаючи на тяжкі умови, конкістадор рушив далі. Яким же було його розчарування, коли замість укритих золотом палаців він побачив хатини індіанців? Французам, які колонізували території сучасної Канади, не давала спокою легенда про скарби королівства Сагеней або Сагней. Але як вони тільки не старалися, так нічого істотно й не виявили. Хоча багато дослідників вважають, що легенди про золоті країни і міста мали підстави. Однак зараз важко сказати, існували вони насправді чи тільки в палкій уяві індіанців. А може... Вони потай сміялися із жадібних до золота європейців. Чи знаєте ви, що європейці думали, ніби золото народжується із променів палючого сонця? Тому найчастіше золоті міста вони шукали в тропічних і екваторіальних широтах. ПІРАМІДИ НА МОРСЬКОМУ ДНІ Серед творінь найрізноманітніших цивілізацій є такі, що і сьогодні викликають захват своєю художньою досконалістю. Найвідоміші з них – піраміди. Їх зводили і стародавні єгиптяни, і шумери, і вавилоняни, а стародавні жителі Америки надавали своїм храмам форму піраміди. У середині 90-х років минулого століття піраміди виявили на морському дні поблизу острова Йонагуні в Японії. Вони входять до складу унікального комплексу, що кілька тисячоліть тому міг здійматися над водною поверхнею. На нього випадково натрапив директор місцевої туристичної асоціації Аратаке. Він підшукував підходяще місце для спостереження за акулами-молотами, завдяки популяції яких це місце стало відомим дайверам усього світу. Несподівану увагу японця перевернув великий кам'яний монумент. Зовні він нагадував зекурати – східчасті піраміди Месопотамії. Центральне місце в комплексі займає п'ятисхідчаста споруда за вишки понад 40 метрів, зі сторонами 183 і 150 метрів. Вона має гострі кути і рівні лінії, а її поверхня нагадує цегляну кладку. Слід зазначити, що зекурати так само були викладені цеглою і мали від 3 до 7 сходинок. Біля центральної піраміди розташовані пірамідки заввишки до 10 метрів. Очевидці стверджують, що коли розглянути руїни більш детально, то можна побачити місця, де могли проводитися культові дії, і споруди, призначені для звичайного життя. Але найбільше вражає правильність форм споруд. Відкриття розбурхало уяву вчених. Сьогодні предметом їхніх гарячих дискусій є походження комплексу. Одні стверджують, що він виключно витвір природи. Інші, що комплекс має частково природне, частково штучне походження. Треті наполягають на причетності людини до всіх споруд. Останню точку зору підтверджують деякі знахідки, наприклад, просвердлені камені, на яких видно знаки, і примітивні інструменти, що нагадують шкребки, Зрозуміло тільки те, що виявлені споруди жодним чином не стосуються легендарної Атлантиди, адже Йонагуні розміщується в Східно-Китайському морі Тихого океану. Чи знаєте ви, що пам'ять про підводну піраміду збереглася в місцевих переказах? У них йдеться про давні часи, коли існував Великий острів, з якого прийшли боги.